«Те ще чому?» «На старого професора давно скаржаться й доносять. Ми проводили з ним профілактичні розмови, але цього, гадаю, замало. Можна би трохи й запакувати старого, щоб не був таким мудрим». «Ви мене шантажуєте?» «І не думав. Ти ще мене погано знаєш». «Навіщо мені вас знати?» «Гадаю, тобі доведеться пізнати мене дуже близько. Сказати, що муська злякалася, це не сказати нічого». Для того, щоб професор і його сім'я не поїхали до білих ведмедів, а твоя бабуся не опинилася в дурдомі, тобі доведеться зробити щось одне із двох – або співпрацювати з органами, або вийти за мене заміж. Останні слова мали для Музьки ефект бомбового удару. Якби земля розкололася навпіл, а звідти почали вилазити позаземні істоти, Музька менше здивувалася б, як оце ошелешила її неканорова пропозиція. Дівчині здалося, що вона навіть оглухла на кілька секунд. «Що?» – спитала, щоб переконатися, що їй не причулася остання фраза. «Те, що чуєш?» Дівчина хотіла померти. Тут і зараз. Щоб нічого цього не чути і не бачити. Цей чоловік був для неї мерзеннішим, ніж сто тисяч потвор. Вона не могла дивитися на нього, тому заплющила очі. «Тобі погано?» Спитав, бо й справді злякався за бліду, ледь живу дівчину, що сиділа перед ним. «Усе гаразд», – сказала вона пошепки, «Можна я піду?» «Нікуди ти не підеш. Поки ми хоч про щось із тобою не домовилися, ти звідси нікуди не підеш». Вона сиділа на стільці, а враження було таке, що сидить у гарячому казані. «На твою відповідь я чекаю до завтрашнього вечора», раптом передумав Тарантул. «Маєш час подумати». А тепер пішли, поїдемо додому. Я сама. Як хочеш, але вже пізно, а професор, напевно, хвилюється, де його ідеальна дівчинка. Читалка вже зачинена. Я сама, повторила. Ішла до зупинки транспорту, а в голові дзвоніли Никанорові слова. Що ж їй робити? Доносити на когось не могла, але цю гру можна тягнути деякий час. Писати у звітах, що ніхто нічого окремольного не говорив, Хвалити викладачів за ідейність і протриматися в університеті, не нашкодивши басистам і бабусі. Але як із цим жити? Як жити з усвідомленням того, що ти саксот, доношчик, що від тебе чекають помий на людей, які тобі нічим не завинили? Боже, як важко. Мусті ще ніколи так важко не було. Їй було внутрішньо неприйнятним таке становище. Та й чи довго вона зможе так маніпулювати кадебістами? Там же теж не дурні сидять, зрозуміють, що вона обдур'є. А тоді що? Тоді знову нависна загроза над найріднішими її людьми. Що робити? Що робити? Запитання билося в скроні, як зранене пташеня. Другий вихід муські навіть не розглядала вийти заміж зародімцева це все одно, що повіситися. Обидві неканорові пропозиції було неможливо прийняти, але треба було щось робити. І з цими думками Музька прийшла додому. Там їй чекав засмучений пан Орест, який не знаходив собі місця. «Де ти ходиш, дівко Божа?» – накинувся на дівчину. Утратила останній автобус і пішки. Трохи було боязко, бо йшла повільно, щоб оминути темні місця. То правильно робила. Зараз зготую вечерю, вибачте. «Та що ти таке говориш? Уже якось чим є повечеряємо? Не переймайся!» Умуські сльози набігли на очі. Вона почала заганяти їх віями назад, бо не хотіла, щоб хатні побачили її настрій. Вечеряли якось тихо. Навіть звично балакучий пан Орест був сьогодні якийсь заглиблений у себе. Дівчина дивилася на старого професора, на флегматичну Валерію, на доброго Богдана і розуміла, що доля цих дорогих людей у її руках, і що ці руки мають бути забруднені написанням гидких доносів. Муська мила посуд, а думка знову билася в скроні. Через це почала боліти голова. Дівчина пішла у свою кімнату, намагалася заснути, але сон не йшов. Він залишився в кабінеті із Дзержинським на стіні. На ранок рішення було прийняте. Правда, Муська не знала, як має про це сказати в домі професора, але знала, що іншого виходу немає. Увечері Чорна Волга чекала Муську під читалкою. Дівчина сіла і, не привітавшись, сказала, «Я вийду за вас. Не знаю, навіщо вам це, але я це зроблю». Вона відчинила дверцята і пішла в ніч. Никанор сидів і дивився її слід.